Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre curățirea de patimi prin virtuți. Purificarea de patimi se poate face înlocuind patimile cu virtuțile. În literatura ascetică răsăriteană sunt cunoscute scrieri dedicate în mod special metodei de purificare treptată de patimi prin virtuțile contrare. Amintim mai întâi scara raiului a sfântului Ioan Scărarul, apoi metoda și regula exactă a lui Calist și Ignati Xantopol și cuvintele sfântului Isaac Sirul. Astăzi, pentru a găsi calea despătimirii, vom lua drept sfetnic scara raiului a sfântului Ioan Scărarul. Ea e un tratat complet asupra vieții duhovnicești și descrie cele 30 de trepte pe care trebuie să le străbată monahul din momentul renunțării la lume și până la desăvârșire, adică la iubire. Sfântul Ioan Scărarul vrea să țină seama în treptele scării sale de urcușul de la o treaptă mai puțin desăvârșită a vieții la una mai desăvârșită, Așadar, de legile după care se poate desăvârși viața. El scrie mai ales pentru monahi, dar sfaturile sale sunt de mare folos și celor care trăiesc în lume. Urmând acestor reguli, autorul stabilește că prima treaptă este lepădarea de lume, ca renunțare externă. Retragerea din lume, spune el, este ferirea de bunăvoie de materia lăudată și tăgăduirea firii pentru dobândirea ceor mai presus de fire. Toți cei ce au părăsit de bunăvoie cele ale vieții au făcut aceasta fără îndoială fie pentru împărăția viitoare, fie pentru mulțimea păcatelor, fie pentru dragostea de Dumnezeu. Iar dacă nu au avut în vedere nici unul din scopurile amintite, retragerea lor e fără judecată. Dar oricare ar fi ținta la care ajungem, bunul orânduitor al nevoinței noastre ne așteaptă. Cel ce a ieșit din lume pentru a se ușura de sarcina păcatelor sale, să urmeze pilda celor ce șed înaintea mormintelor din afara cetății și să nu înceteze din lacrimile fierbinți și înfocate și din vaitele fără de glas ale inimii, până nu va vedea și el pe Iisus venit și rostogolind piatra învârtoșată a inimii și dezlegând mintea noastră ca pe un alt laser din legăturile păcatelor și poruncind îngerilor. Dezlegați-l din patimi și lăsați-l să plece spre fericita nepătimire. Pe treapta a doua așează mortificarea împătimirii de lume, adică a pornilor care ne leagă de ea ca renunțare internă. Treapta a treia a înstrăinării desăvârșește aceste două renunțări. Acestor renunțări, care au în vedere mai mult patimile trupești, lăcomia pântecului, iubirea de arginți, desfrânarea, apoi întristarea și mânia care cresc din acelea, le urmează ca treaptă a patra ascultarea, prin care trebuie tăiată mândria și slava deșartă. Să nu disprețuim și să nu o nici lepădările din viața lumească făcute în împrejurări nevoite, spune Sfântul Ioan, căci am văzut pe unii fugind, întâlnindu-se fără voie cu împăratul ce venea în cale și ajungând în garda lui, au intrat cu el în palat și stând la masă cu el. Apoi arată necesitatea de a avea un părinte duhovnicesc și tot pe această treaptă se descrie smerenia ca virtute Opusă mândriei. Nu te lăsa amăgit, o fiule ascultător al Domnului, de duhul închipuirii de sine, și spune păcatele tale învățătorului tău, ca și când le-ar spune altă persoană, căci nu te poți izbăvi de rușine fără rușine. Dracii au adesea obiceiul să ne convingă fie să nu ne spovedim, fie să defăimăm pe alții ca vinovați pentru păcatul nostru. Urmează apoi pocăința pentru viața de mai înainte și, zice Sfântul Ioan, să ascultăm, să păzim și să facem acestea toți cei ce-am pătimit vreo cădere necuvenită. Sculați-vă și ședeți cei ce zăceți de pe urma cădeelor. Luați aminte, frații mei, la cuvântul meu. Plecați urechea voastră cei ce voiți să împăcați iarăși pe Dumnezeu printr-o întoarcere adevărată. Imediată legătură cu gândirea la viața cea mai dinainte stă meditația asupra morții și plânsul care aduce bucurie. Din lacrimi se nasc nemânierea și blândețea. De aceea acestea sunt așezate pe treapta a opta, căci precum apa turnată cu încetul pe foc stinge focul cu desăvârșire, la fel, lacrima plânsului adevărat omoare toată văpaia mâniei și afuriei. Mânia, născând ținerea în minte a răului de la alții, după ce s-a arătat cum se poate înlătura mânia, e cazul să se vorbească și despre virtutea contrară acestui păcat, adică despre uitarea răului de la alții. Virtuțile cuvioase se aseamănă scării lui Iacov, iar patimile necuvioase lanțului căzut de pe verhovnicul Petru. Cele din legându-se una de alta, urcă parcă pe cel ce le voiește la cer. Cele de al doilea se nasc una din alta și se strâng una pe alta. De aceea am și auzit că ținerea de minte a răului e numită fiică a nepriceputei mânii. Ținerea de minte a răului este sfârșitul la care duce mânia, păzitoarea păcatelor, urârea dreptății, pierzania virtuților, veninul sufletului, viermele minții, rușinea rugăciunii, curmarea cererii, înstrăinarea iubirii. Piron înfipt în suflet, simțire neplăcută, iubită ca o dulceață a mărăciunii, un păcat neîncetat, o neadormită fără de lege, o răutate de fiecare zi, una și aceeași, adică ținerea de minte a răului, e o patimă întunecată și urâtă din cele ce se nasc, dar nu nasc, spune Sfântul Ioan. Ușa bărfirii este multa vorbire. Înfrânarea ei prin tăcere formează preocuparea treptei a 11-a. Minciuna este copilul vorbăriei. Lenea, primul nepot al flecărelii. Găsim în cartea Sfântului Ioan Scăraru o descriere a fiecării patim și a mijloacelor de combatere a lor începând cu lăcomia pântecului și sfârșind cu mânia, ca pe treptele din urmă să se descrie simplitatea sau nevinovăția ca virtute contrară, smerenia cea mai înaltă, ca pierzătoare a tuturor patimilor, deosebirea gândurilor, liniștirea trupului și a sufletului, rugăciunea, maică a tuturor virtuților, nepătimirea, ca cer pământesc, desăvârșirea și învierea sufletului, înainte de învierea obștească și lanțul celor trei virtuți, cădința, nădejdea și dragostea. Și vom încheia tot cu un citat din Sfântul Ioan Scărarul. Cel ce iubește cu adevărat pe Domnul, cel ce se străduiește cu adevărat să ajungă la viața viitoare, cel ce are cu adevărat durere pentru greșelile lui, cel ce a dobândit cu adevărat aducerea aminte de osânda și de judecata veșnică, cel ce a primit cu adevărat frica de moartea sa, nu va mai iubi, nu se va mai îngriji nici de bani, nici de averi, nici de părinți, nici de slava vieții, nici de prieteni, nici de frați, peste tot de nimic pământesc ci lepădând și urând toată legătura, toată grija de acestea, ba încă înainte de acestea și trupul său urmează gol, fără griji și fără pregetare lui Hristos, privind pururea spre cer și așteptând ajutorul de acolo, potrivit Sfântului care a zis, lipitul sa sufletul meu de tine, sau a altuia pomenit care a spus, Eu m-am ostenit să-ți urmez ție și odihna omului n-am poftit, Doamne. uh <laughs>